قنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبعد يقوم الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وعظِّم وأنعم وكأكرم وشرف على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وضعركت وعظمت ونعمت وشرفت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن دروا رجبات بس إمتار ترسفكتور فراجفة في علم تسلسيان فرطاة خوا صد لك الكرسي i drejtojnë luthjetë të tonë Allahu Jelle Jelaluhu edhe atëj vëtëm ati me faleminderimët tonë të cilës i të akojnë vëtëm Allahu Jelle Jelaluhu vë jelle shënë kur se përshëndetjët tonë të për zemëta përshëndetjët që për zemënës muslimonit përshëndetjët mët nëngrohta kur mëgdalin janë përshëndetjët tonë Muhammad Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam Në të njëjtën kohë, e lusim Allahun dhe në gjelëluhu që këtë namazë gjumajë për i musliman dhe anë e kantë botës në përgjithësi edhe për i gjematit tonë në veçanti ka bëllë të abanë insha Allah. Ditën tonë në të cilën sëbjemi, për gëzimët e tonë, për jetimët e tonë atë veçanta këtës në zëndonin, në gjamiët tonë atë vetëm njëherë në vitë, e lusim Allahun dhe në gjelëluhu q me alusim Allahu Dhelle Gjelaluhu që përjetime tona, me këtë ditë të modet jenë përjetime të thimët ditën e gjikimit, nere edhe ati në njerën në që janë shkaktarë, të thimët deshti zote që, që të jenë shkakti muslimanët të gëzorë të bashkë për një kësi pikë e gëzimi, Allahu Dhelle Gjelaluhu në fletorën e punëve tona inëshallah ditën e kjahmetit na i thënë edhe na i jakë edhe na i rurë inëshallah të ndëruar gjëma ajo që i po ndonë sot ajo që i po ndonë këtë dita në bot ashtë një pik e të la pik me ndonë rëfimi në ulemave rëfim të vërtet ashtë pik e të la donë shtësinim e gjëmatit edhe ata si të vërtet ashtë pik e të la kërkon për i musliman dhe një të revim edhe ata të rezim të vërtet a shpike cila meriton prej njëz dhe intelektual të cilës pa ku i kanë sonve të cilës intelektual të zgjohën nga gjumi shekullur përshka kësa është vërtet të cilës në mohon kërkush se intelektualit momentalisht janë gjum janë gjum për atese nuk kanë shpra vullnet me ato atë e që intelektuali fardh me ato nuk kanë shpra vullnet Ashe vërtet Ashe vërtet se janë duke e vazhduar Andrën e kaluar Vetëm në pijama tjera Ashe vërtet se për në të njëjtin shtrat Në të njëjtat pijama Në bitë njëjtin jasësëk Në bitë në të njëjtin jërgan Janë të i fa andrat e vjetrat Veshëm në pijama të reja Edhe asë gjokjetën sa të ndohë Pra asë i rëmë në Në emnin e Allahu Gjellë Gjellu Famosi jove Sirim në në emlin e Allah u gjëllë në gjëllalu pa peti të personole, që intelektualës pa ku këtë dita, ta të embin gjumin e ga, ta të embin gjumin shekullori të li, i ka duku se këtë gjona që pëndonin qenë kënë gjona private, këtë gjona që pëndonin qenë kanë pjesë e jetës të disa personave, jo, këtë gjona që pëndonin janë pjesë e jetës zdo muslimonit, janë pjesë e jetës të qdo muslimonet fejmen Allahu Gjellë Gjelaluhu gjismën e dinit nga ka ngarku në edhe burave e gjismën e diti nga ngarku grartë kjo dhe të thotë se gjithë në së bashku nga ka ngarku me fejnë islamet e gjithë aqë sa është aje e gjërë të ndëruar muslimon dhe sintarë vlejëzër islam vlejëzër në dinin e ma Allahu Gjellë Gjelaluhu vë Gjellë Shaluhu në këtë fej në të cilën Pos shida jetit, pos rrugës vërtejt me të zëllë në ka ferë për me nga shkëtu në ka ferë në këtë rrugë. Edhe na pranurëm, e pranurëm se me dhe na i mërë me një atë drejt se kjo pa atë shpëtimi edhe na dhe dhe dhe të shpëtimi një atëstëm, o zërë, shpëtona pranë këtë dy një prej likësirave, shpëtona pranë natëm e vorit kërë ashtë dita na vështirë edhe ashtë landa e paret provimeve shkollës ahiratit edhe ati banda i kolaj pravë Wallahiun kur dalni para ti viten e kiametit kete mund qi po ergoim nave xhamatiun banat yete i shkruar rifletat tona edhe banat fletse llafi ar-rabbul alemin. Tënderuar. Ne fam ton. Allahu jalla jalaluhu wa jalla sanuhu. Iboni disa obligime, iboni disa pun farz. Sa i sqevoj, Resulullah sallallahu alaihi wasallam me një hadith me pika shumë të shkurtë ata. إن الله تعالى فرض عليكم فرائبة فلا تضيعوها الله جل جلاله يقولون يوضون يوضع فرض مصيحهم بني مصيح لشاني بيوكي بريدورس. وحد حدودا فلا تعتدوها فيبقى بوضع جوانا كفتك في زورة مصيح كالوري كفيت يكفون كفيت ديركتو أشيوها دفت donitakononi very in maze pra se do sa fi ala kufi dujme idal zot deri ku asha yotja do te meritem kufi ala kufi çka ka kuptimin prej kufinit mse dile dënohesh vai wahad hududan tela taataduha ukavuku fi mosite proniku fit pra mos se lini ta ruit te in kufi waharama ashya ولا تنتهكوها ديصارجونا كانبو حرام مو سيفرقد ديصارجونا كانبو حرام مسيفركلي كانصون كل رياض فرا دورا كافو في مو سيفرك باسوني نيوي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل مو ثاني عربي مو ثاني باسوني نيوي عندها هو يharam سيفرك دورا كفو الله كفي كان حرم اشياء لا تنتهكوها i kam boh disa gjana haram mos i shëndronin halal ato se e paguni o jemi në shrejt e paguni në shrejt ka atatime për haramin e bom halal e kam boh alkohonin haram i khek dor për jasaj e kam boh haram zinon hk dor për jasaj e kam boh haram të hujan hk dor për jasaj wa sakhetan eshqiah rahmetan lëkum ghejre nis janin të lërtë bëhatuanha për disa gjana ka pohën kam hesht këshërjat moskvitni se si të pëtë një ura nëbi, si të pëtë një ubonë maranë, innama halë kemen kane kablëkum min kësratis esilatihim ala enbi, wa khtilafihim ala enbiahihim. Sa disa popu i për nga marion, ka thonë janë bëhe lashë për para. Shka banëshin ato? Prej shumë pëtjeve, edhe mos pranimit përgjidjeve janë bëhe lashë, ka thonë Allahu gjallë gjelalu. Pëtëshin shumë, edhe përgjidjet nuk i mirëshin si të në Ato ngelshin pun, edhe ançi këtu e, e kanë shkollë. E pyet mësuesin e nuk e ndëgjon. Në fund viti çka i ndodh atij? Ai ngel. Pra dhe ne, edhe ne, edhe neçi kemi ngel, nuk na ndodhhi kjo. Na ndodhhi ajo që po prisim fort, të nuk po ndëgjojmë, pra nuk nevojim veri për përgjigjen, kemi ngel, as e vërtetëçi kemi ngel. Ato mingenë, asçi mingenë. Dosta do ta kishte ti shembullëhtë, vendim në fundin e dorësit. Mirpo ja, dancat e to nuk janë xhamikash ato kanë vakë të vinë këtëra e zilja me da këtëra e zilja me usos mësimi ato vinë me upsu e tani si të vishë këtëra e zilja e dinë tisa dinë pra ngellë fungjitit edhe na jemi, jemi kalit ne jemi mësuar të himësim ma sëbrami ato mësë vimët mësë himësim fare ja për shembl e kemi në nëshmu në nëzënës edhe kemi farë drejta kër e kemi në nëshmu se përrike a i të proni. Nuk përshkoj i keni shkohë njërë nëzimit me i, përrike të proni e ka në nëshmu mësusja të, e ka në nëshmu prindja të, e ka në nëshmu ambijente dhe në rasi, ku jeton të rrugach, rrën rrug, ku janë nëzonsa tash, ku janë nëzonsa të allauzën në gjelaru, atë janë të pronja, atë dhe të maj në nëshmuat me qonë të shkohë lagë, atë dhe të maj duhet në nëshmuat, kë ato ngejlin me një mënirë, këto kan ngejlin me një mënirë, qëtërë gjithë së brashku kemi ngejlin me një mënirë. Allahuna ka po gjona farës, me të cilët gjona, me të cilët gjona, e kanë shonësën njërë dhe të të tërë, dhe që asa, si mos të dojnë për ibadet, nëse nuk e dojnë haqin, si ibadet edhe dhënti e mërë e mora allahu gjëlle zhëlanu për ngritje në muslimonit, e në su për shkashkje vën islami, që aja është i bazete cili, nëse dikur së t'i vetë del në rapat, gjo që e din gjithë gjëmotit, edhe arrim, me ju lutë Allah, gëllë e gjëllë u hu, arrim me i bërë, rritët, arrim me i bërë i bazete, në atë mënirë, që që që që që që që që që që artrui islami, këtërën për e hadit për gjunohë, ka ja u me waladet vë ullë, kënd prej haxhit sigurt që ka lindur prej jonës. As ktheal pa gjunë. Pra, nëse disa njerëz kështu haxhi nuk e njohin. Nuk e njohin kështu se kanë vak me një jonë si shliën e gjunohave 60 vjeçare. I shliën gjunoh. Efshin e pastron terrenin, trap gjithë veprimin negativ haxhi është duhur për 60 vjet ka kibot. Nëse në një grup njerëz pra, nuk kanë mundësi, nuk e kanë aftësi kështu më ka. Për arsije, e një arsije për arsijeve të atyre, për e sekim se tash moment, për pra, përpojnë, nëse ata sëjnë, se ne nuk kemi kome e ka për hajin petarisht, për shkak se ne miremi me politik, përpojnë, e se tash politikanët e ka në rafin me ndëgju, fjallën ma të shmosh, e ka në rafin me ndëgju, fjallën ma përfshise, e cilë angosht nashë livën me hajin, për shemblë, a i si i badet, qka banë edhe në fushën e politikës me gjithë se haqji nuk ashtë i badet politik edhe në mozi nuk ashtë i badet politik të politikanët kanë shënë sa meslisë që mështin e politikës në përmjet riteve në përmjet të i badeteve të sinat Allahun e i boni fanë e qka ka pra në haqtu o ju bura o ju bura o musliman o gjem o të rite kësa i fe o të rite këti kombi O tri, tehti, a, të rritë e këti populli, a patët në shtërfira dhe akini halasëm, s'ka kushë më hënë botë që në populli jonë ashtu vujtë, nuk ka kushë më hënë botë se populli jonë ashtu kalun ditat zezat, nuk ka kushë më hënë botë se populli jonë pë kalun ditat nga të ruara, po kalon dita pako, po kalon dita të përzira, po kalon dita me arfira, të vranta, me vrënsira, të rezikshme politike, edhe sociale, ekonomike, shoqërore, statare, kontare, e kontlet me gjithë se usidaj të digjona, kur qërë kanë vakë me i donë, e ate shumë largë për një në qetërë, se polarizuar asam, inderuar i gjemot, ato njerës që miren me politikë, edhe kam dëshirë me ju trebu njerësve Si me kësi Në vendin ku durot Kanë mundësi në përmet haqët Me i doku se si këthajat njërju Ata që i shkud në pun në dërbet Harut me u kësi Ata që 25 vite I banët ma zilorit Harut me u kësi E dhe ata nuk e kam për qëllim Harut me lën punën e marmë u bët pa punë Po e kam për qëllim Harut me u kësi në momentet e dura Për ju vë u kërimo Qunat qunat edhe bijat, ta është generat e adit, edhe këtësit dojmë i harojmë s'ka problem, ata që ju kapën për azilin, ata që ju kapën për hudin e pasatër të të përshka që të arsishme si pas mu e dhe ti e pra, kur dhe të këtërë? Aldoshta mos për njënve akën keqë që përthot po dikush më u këtë i prapë, edhe në shpitane me tërnu më u këtë i prapë e njënve akën keqa. Interesant tash me haqim, e ban njëtë me shkun haqë e ban njëtë me shkun haqë shko në bitis farzën matë marë për i farzën e në islam ta kohët me njërz edhe i ban i badetës që e ka përësit Allahu Jelle Jelalu kur t'ja për selam si mas namazit gjumas i ka mend me kësin familje ati që i ke shkua t'jelar kur për japë selam mo a i dhe vendose suj selamu aliku wa rahmatullahi wa barakatuh edhe suj nëse ma i dhe selamu aliku wa rahmatullahi wa barakatuh Në momentin që zgjat nëse je i kthyer gjeografikisht ka kibla e Allahut ose të vënë mirë ndogën nëse din gjeografinë se je i kthim në atrast ka shtëpia jote jap ngjall për ndimin selam alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh nata maitalin jes jap ju selame ve aktive sa se muafhaajit kod sazi matopul krijatopulmo era shtëpin tonte e krevemo era shtëpin tonte se haxhi na ka msua aq bukur kibadet kur e krim edhe e bojmë një tavaf e ka emnin tavafu l'kudum tavafi arrikes qetërin e bojmë e ka emnin tavafi zbritjes prej arafatit a shfarës qetëri e ka emnin tavafi lam të mirës tavafi lam të mirës i thujmë Allahu dhelle gjelalu në atë tavaf në atë tavafi në lam të mirës mësi ta krimat e shkojmë pivu i zem zemi edhe në almi me një vende ka emnin mul të zem edhe i thujmë Allahu dhelle gjelalu një të difja alë shkurta thujmë Allah jo anë e mundëshën, po, a na e bonë e letë, po, banaj edhe kabullë, pra. Na e bonë e të mundër, nje, na e bonë e letë, na e letësove, po, e tërreta, banaj edhe kabullë, pra. Pranonaj, pra, se noj nuk kemi kur një dobi nësaj nuk ashtë pranu, se tash moj për i thujm që adhës lamë të mirë. Do të fërë, atën atë gjamiën ku paguhën një që një mi me një, edhe asaj një dit i dhez lamë të mirë, Ajo ku të mirën 100.000, ku i le 100.000 e merë nja, hala asaj së pëjthod lam të mirë mo, thoi lam të mirë ndashme e pa botën, thoi lam të mirë ndashme e pa asaj këtë dë një e madhe, o politika një ndërruar, o ti që mirë është me politike dhe je i respektuar prej ne, thoi lam të mirë asaj mose, si ti thoi shë ative lam të mirë, e shakë hë nëzë botë asaj e madhe, dërri sa ti nuk japë këtë selamin e majtës edhe gjatës që të porësitë Ti duesh me ditë se keme qenë ga ditu. Ti duesh me ditë se paraselamit zgudzonë me li shuvendil ku e falë. Ti duesh me ditë se ka kushte me hinë namaz edhe me dalë prej namazi. Ka kushte. Pra kure ke vendos besos. Sa re qati ka namazi huja që? Ajë namaz që ti për e banë të të këne hujë. Kur krijet aje? Kur krijet ma? Kur t'je shafë se i kuj laje? Kur t'je shafë se këti kuj i takonë? Kujti e shafë se nuk bandë me litë me ta falë që në ozën a i shata ka vratë launë kur, Kure, kure, kure din të këta, kur dhe ta mësoj shatu E dim, e kemi të qartë E kemi të qartë, së kurë shka e kemi të qartë Vritën e ti djelit bukur sot Qa që e kemi qartë Se këtë fjallë janë fjallë Përsi në të kaluin në nguurin e mulinit Këto fjallë janë drejtini, i orientuar, i njerëzve sodit, i bljurë këto mabete, se s'ka nga është për kësi punë, edhe këta e kemi qartë, po një gjohë qëtër të ndi këta e kemi qartë, edhe ma qartë se këta, se për të fjallë që i folën e me kërësit e gjamiës, do vinë të vinë gjemë të këtive fjallëve hënezë. Gjemë të këtive fjallëve që i folën këto, nuk janë tashë këto. Ato do të vinë ma vonë pak. E për gjemë të kësa i kohë nuk e la Kuran i Kerimin tashme e zbrit po e zbrit i paranimje 412 ishte gjohë shumë e që dyqme të zbrat e Bujahelit një librës i Kuran i Kerimi nuk e ishi lëkt ati ishte gjohë shumë e që dyqme në fëqinsin e ti një librës i Kuran i Kerimi në të silin sëp në librën në të silin sëp prej 6136 ajetëve 73.746 fjallë, 10.111 fjallë, thëtë në 850 vende, du është me qenë i arfi muarë. Kujnë? Kujnë këtë latë? Kujnë këtë fjallë? Përka këtanë Mëkkë në kohën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam? Ishte e fa kapsh me për trunin e ati njeri u gjithë që ishte kënëshia i parë i Muhammed Mustafa sallallahu alaihe sallam? Se këtë kuranë, Në çdo kohë, çdo shekull do të ketë hapozlarte pa numëruar. Në fundin, fundi ma i hapozlarve do të jetë më i madh se populli i një shekullit të tokë. Në fund kur të ndaron kjo, numri i hapozlarve do të jetë në shekullin e fundit do të jetë më ma i madh se hapozlarët e një shekulli që ka pasur kjo botë a kapë të këta e bu gjeli jo, po Allahu gjëlle gjelani a interesojati i farese a ja merë ati me njësja merë a, a, si a, a e proni kurani kërimin edhe fa o popull një filozof i vogël unë për i tham i vogël a i shte shumimaz po i vogël para fjallës Allahot e ka emnin ibnin edin ka fa libri të cili në ka zbrit në eve o nëj ka organizu jetër nëj ka organizu jetër në prejtë e shahadeti e dherën e planetin mëtë lartë nëjtë e dherën e atomin mëtë vogël post ka thonë në 850 vend dhe ka thjerë me qënë të arsimua një konkluzën vogël të cili nuk e kapi kolajnë në endja njërjur ibnën edhimi në na e tha se jemi mësuna me ngula markur jemi mësuna me mar hegjel hegjelit ne jemi mësuna me mar gëtën ne jemi mësuna me mar gëtën ne jemi mësuna me kësim gërki me na duku im në dhimi sa el jed el netila të këtubu rrgjlun fa dhora e tila nuk shkruen ashkond dhora e tila nuk shkruen ashkond do të fatë nëse jemi analfabet nëse së cilësia me lartë e jo nja është analfabetizmi nësa kam jemi na si pas ti filozofi të ndarëshëm Njerëzit ka sa komi pas kërë shumitë a njerëzme. Shumitë a i kanë katëri. Shumitë a i kanë katëri. E me shumitë kur jë analfabet, ka sa komi pa mi pra. Ka katër, kejt ka katër. Kusit jemi pjati vej, i kemi ka katër komë, me ka jemi në shoqëri i pra. Sistemi ku i në kapë neve? Neve në kapë sistemi ative shka ju shqenë qerat. Kur dojnë atër jo i apin me hongë. Kur dojnë atër nuk të i apin me hongë. Kur dojn ato injeksionin zgjel, kur dojn ato i heqin prej zgjedhve, kur dojn ato i japin me pi, kur dojn ato ju jan dalin ujin. Për çka se? Ato e kanë tendën në dorë, ato e kanë lumin në dorë, ato e kanë qelsin në dorë, ato e kanë ajrin mundon me pazën në dorë. Me pazë ato rula Zot edhe oksigjenin të thilin. Allahu Jalle Jalalu la tafaqab sam për njeriun, edhe elhamdullillahi la tafaqab sam. Po ta kisleo ne vazet kapshum ti ki tjerë kishin me mërë frimë 7 hërë e ti vë bitëm njëherë kishin me mërë frimë 7 me një gjëmaët ndërshëm e dhërtëtëm hadisë i zotriët ndërruar Muhammed Mustafa s.a.s. a i të më një hadisë a i s.a.s. al-mushriku al-kafiru jëkulu bësëbërati amha wal-muëminu jëkulu bëmërinë wahid qafiri hanë me 7 zërë e muslimoni me një a i hanë me 7 zërë ta a i ka 7 A ke një vërë është i sjudel si kur gjoparë? A ke një vërë është me i pa 7 dinar me jaqu, edhe 7 tuat i doken se i ka, ja ke bërgjë me alonë. A ke një vërë është e qka ti jipësh, i ka fi të hajo shka si akedhonë. Jo të hajo që pi ajarë, të hajo shka halar si akedhonë, se e din që ke i gjonat ti shka i ke, du shkë me alon ati. A pe do një një krasim gjemotin dërshëm shumë tri. Krasim shumë tri Ma boni një njëri prej ative një ilash. Në këto dita një ilash katumi. Prej gjonove që u dasht, ajme u shërbi me ta, u dasht një mendil. Në pyte a këtë ashtë të ake, kam, ta përta ja pëtë e minë më këthen. 24 km lërë prej vanit ton, u dasht një aqë u mendil. Mendil gjepi. Po të përës, e banë ti këta. Nëse ti në rrug, Vrabë njëni me kërë edhe shdri post e ke mendilin gjatë ja lidh gjishtin për i zatë zotit për të pisë a të fëtë me nja jote me i thonë ma këma be mendilin të shpia 25 km a ban të këta a të dhe dalimin tanë me stihe dhe qetri sakin i dalim ta el mushriku el kafiru jëkulu bi sebaati e maa qafiri han me shtazor wal mu'minu jëkulu bi main wahid muslimoni han me njën Muslimoni hanë me nja, me pasbo, Allahu gjëlle gjelalu, huë gjëlle shanu, oksigenin të cilë në thizim na, të kapëshëm me pasbo, sa herë ka pasaj me marë plimë, shtafëti, nja, provoje pra me njërë, veshë për hajgare, kur qëpështë të shpia, se këtu skeku, qësh jeton, të shfar jetë e banashto, kur të ndonë kjo, kjo të ndonë gjëmatin dërshëm, kur se kuptojnë në shkate me fanë namazë, Kurse kuptojunë çka do të thon Dinin, Kurani Islamit, si thà, e mor një orar të zbat, e mor një orar të zunk, e mor një orar punë i cili flak për disa njerëz që i shkojnë në xhami, janë fletë ato kur i bojnë xhamë vetë shkojnë në xhami, e kur i bojnë 70 shkojnë në hax, se mos haxit s'ka më vakt me rent, po për haxit ti zvakt me rent. Në arë libër në Iran 3000 deri në fund i dal, se mos ti shkojnë haxën me rent. Çto qejaka kuptou kët islamin ton? Ës mira injera fi islamit me i thon. Hajde lamtumir, se s jam antarjot, se Zoti fi e antarja saifë. Zoti fi e antarri islamit. Aiçi ftin rrug. Aiçi ftin rrug, s ka galë pse i thot islamin lamtumir. Por s ka se as rre të ndaluar të ftisë rrug 100 herë me thon. Tu jam tumir. Shkoj eto me një çetër shoqëri, si je i kësaj. Ksa i nuk i takon. Top shtimin rrug, do të vërtet dashkërrën me berrlogun te liqamit. A është barabart për shkak se Allahu subhanuhu Resulullah san hadis, kur i folmi ne unë, jo na po unë po famollaqupi. Po, po, kur i foni unë disa fjalë, fort njerëzve ju vin ti të errs faq dikatorë. Në, në dëgjimin e parë, në dëgjimin e parë pa, ju vin të thjeshta edhe tërë, ason, të errsë. E bën e krason token përjashta me çelim në xhamia. Çka ka lidhje? Po. Kur shtimin rrug ai ka shtinu për xhamia. Në realitet kapsin e qilimin e gjemijet A ke argument për këta nëse këta e bonit më dhe shumë të është Kam argument Farasullullah alesratu selam më një hadis Gjojiret li el ardu Kulluha mësjiden vë tahura Pas gjona mi ka dhonë Allahu Nuk jadha asni popni para Farasullullah alesratu selam Mu kanë dhonë pas gjona Qis ju kanë dhonë asni për nga merit për para Jo një prej pas gjona Dhe që zotis jadha asni për nga merit ashtë Juajlet li ardi kulloha masjidon wa tahura Allahu makabaw ruzulin taksor jami Fa Allahu makabaw muaruzulin taksor jami fa yuma razul al abraka tu salatu feli salli fa qisli nieri pre juve ku ta doja na mafi a ti ta fale ne no, umete muhammed Mustafa xhë sheriaf ne kiti pejgamberit mad a vetem jamin na mudi fale davaj jami e e davaj jami pro është e drejtë gjithi pështë falësh ati ko ka përti qëtri Nuk është e drejtë Pra, e ndaluar rëtë të përstisht rru Nuk je musliman si takon saj shashrije Allahu qëllë dhe gjelalu tha, Për haqijun I cili dhe shkon si vjeti Inshallën ati badet madhë Edhe e lusim Allahun që musliman Dhe sa janë ato a 5 miliona, 3, 4 Kejve let javë van të erte vendi i fundit Edhe tjavë van kabullu Dhe tjavë munësën që të thajan familje prapë e ka vu ligjë ka, ka, ligj. ka thonë nëse në toka të haremit njërën i prejuve e mit një lepor duhet me pagujt dënim duhet me pagujt nëse njërën i prejuve ka thonë a gjë mit mizën e zen mizën edhe 7 vit e mit dhe duhet me dhonë një realaj nëse njërën i prejuve i shkullë flet duhet me pagujt diska. një real 2, 3, 4 duhet me pagujt ke bëhe dhe nuk e ke bëhe e pa lishmën atë e që janë shëndaluar të e prejtë kemi vun kofi, hadda hudu dhe në pëllata të duha, kemi vun kofi dhe mos i te i kaloha të. Të ndërshëm, na, pëse jemi kështu, na pëse jemi këto shka jemi, edhe pëse gëzohemi me këto gjojna për të cilët gëzohemi në, ja për shembol, na gëzohemi për haqim, edhe duhet gëzohemi edhe ma të e përse sa jemi duke u gëzu, ja për shembol, na gëzohemi se sa da dita e do arës gjamiës Kjo ditë duhet të u manifestojmë ndrishtë. Un kam një propozim të xhulemat e rafinit, edhe jo të rafinit, nuk e nuk e nuk e kapin. E di që nuk e kapin ama ku e fa. Ditën e dua ta fjejmë këtë ditë bukur. Un propozoj që niv vit i prej viteve në mot se si vetë ndajta ka kalu. Gjithë xhjit e rafit, të ditë ta manifestojnë me xhamatë të natë, edhe me ulemat e vet me një vend. Gjithë xhjit e rafinit ta mbajnë në një vend këta. Ta mbajnë me një sadjon për shemb, ta mbajnë me një salk madhe ku ku ku bëhman çera djonë. Ta mbajnë e atje kur ti mbajnë na ato çera djonë, ato tonat në atë sallë ta shohin popullin se si manifestohet. Nuk manifestoon, nuk janë djonat, çish po i mendoj, çish po i mendoj njerëzit. Nuk janë djonat, nuk ka ki popull nevojë, por as i djonat, atëse po i ushtroj njerëzit në sopat të shejtanit. Duke ju qru, duke ju afroi lëi lëi djonat për si pas ative për gëzim edhe për dëflim, ja për një shembol për e shembojve. Ne e mi afru këtu në shpijën e Allah u gjëllë e gjëllë për të gëzu që gëzotë robë i zotit. Gjem të thonë gëzohën me një mënirë ndrishe. Gëzohën me, me koncertë. Gëzohën me, me, me loj loj kongë, loj loj muzike, loj loj kantare e kantare për shembol. Nja ka arë prej së largu prej prishtine, me ju ka ndzu popullit tërë se janë shqiptarë të edhe shqiptarë që shtu duhet me qenë shqiptarë që shtu duhet me qenë në mesin e kongës e heka jo qi ka panullën e ta njërët pas pantonët e ushtrije sërbjës të veshën e dhe atë e i hek me njëspar njërët pantonët i ka të hujat më të tirat ta njërët panullën e ka të hujën madhejnë fransej e dhe atë e hek Edhe do më i ka rrug këtij populli se je aq mrafate, edhe ki popull çaq mir, çaq i menjëror bot, e shkon natfallja rre durt fort, bot aq i menjëror, aq e menjë tipum, duke duke mund ditë në atë rast, as je menjëktum, jo jo menjë tipum, as je menjëktum dorin pun, s'kam as kam menjëktum mos tanena, duke dashme tregu se na e mi kombtar të mir, na kemi me mat, për kujt kemi me mat, për shkauta بلش قال والله يا الله تسهل ترياتي حالا ما مات ما مات يا رب العالمين بالضبط Në këtë ditë mëve, në këtë ditë shejtë, në këtë ditë gjumore, insha Allah, po të lusë këtu në emën të gjematit tem, edhe në emën e përgamerit tem, në emën e dinit tem, në emën e kësajnë e mënë gjumore, o Allah i jonë, insha Allah, që a i sahat që ti ke thonë, është një sahat në më gjumore mërena më 24 orve, nëse njëri për e juve mëllut, nuk që a të të i prafë, po të lusë Allah i jonë, insha Allah në që a Sa sa i çikësh ka qarë kumalo, edhe ka knu ças, nuk çish ka knu para këtij popullit. Me i kallzutë nuk jë mirë. Un kam marrë me kallzuse çish duhet. Allahu tu di këm ti amarë Arabëralëmit. Allahu jamor gojer më kur nanë edhe fëmijë më gojen e vet më sa të zot banë këta. Po lutim për hir të Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Për hir të këtij dinit madh, për hir të këta ditë. Edhi çi njerëz me tron çka kanë lëshuën, tash kanë ratë po Edhe kjo ndoshta ju kujtot, po ju kujtot çetra, Allahu kur t'ja pengoje keqën etas drejtë të mirën mbi këtë popull, çat harju kujtot. O Zot, ti e di se un kam mbeti pa fuqi. Ti e di O Zot se un skam ku pushtet hiç. Ti e din, ti e din që un prej mieteve për ta ndalut keqën në popullin tan vetëm një jetë ka. Ai mieti ja me ka hem nën djum. Dorë ma kanë pre kuburën në kuk nuk kam edhe gjem të mi që i bojnë kuj dhe stari natën për rrug edhe ato Allah jem nuk i kam nuk i kam të nuk më kanë di mu me i pas o Allah jem së më kanë di mu me i pas për tash pra për shtetin për tham për shteti për gjithë shumash ndorën tone i gjithë për shteti, gjith shteti apsolut ashtë ndurët e tua Nasën e banë më tonën, banë tijarë bërë alëmin, pra. O zëtë, ti je pëtë alëmë, ti je pëtë alëmë me bërë atë që nasën për ebojnë, se këto gjora që për ndonën nuk janë tonër. Këto gjora që për ndonën për ibojnë mesin gjemë edhe qika këtë i pokullit qitur në fërme pare të të hujtë dë në emnën e kombit, në emnën e fërësa, në emnën e emancipimit, në emnën e kulturësa, së për e Kisha më i prit. Kisha më i prit ti që më thjesht, a kanë pritje të komplikuara, për të cilat nuk ka përgjigje, por prej më komplikuave më thjeshta po e po i pes. Jo çato këto kom që po e doni. Jo ato këto kom që po e dëni shumë edhe kini dalë për i keni dal Zot. Por i zotit po ju pyet. Ka dhënë Marabura, një hor, ti ka jeni tre i podje vetë në Saron. Ka dhënë shkaju ka mërë ti këti kombi. Cma ju ka mbet atë? Nëse flit një përveshmbazjen Ko heken gjamadanat Edhe shkun tirqit Nëse kryt një për embullazën e kokës Ishte plisi, nuk po e shofi mo Kja shaminja për ndoj Nëse fëll një për pantolot Edhe ato e heken Nëse fëll një për pantolot e pronsës Edhe ato spudashin Nëse fëll një pra për një fanere Edhe aje spudashke Ja shkoj pra, qka ka me, qka për mbroni E nëse fëllëni për literatur, pra, nëse fëllëni për literatur, të si lëfëndosht a ju pëmendoni se ma shumë se na idillizët. Atër e përjotisim, pra, dhe këta, dramat, gjitha dramat, edhe aktorët e juaj, edhe aktorët e juaj, juaj përthëm se na nuk i pranojnë për tonë, për ata përthëm të juaj, aktorët edhe regjiseret edhe të gjithë, kënë për emitojnë, kënë për përkëtajnë, shëkspirinë, sa shë joni, Nuk ka seione. Edhe nas jemi tapi. Deri tani deri psiroi ekipokel kështu më mendu, nuk mendon drejt. Unë pasam edhe la Allahul xhellalu pem shtat, jote njerëzit, la Allahun pem shtat. Ku them oz z pasam, tetim pem shteti. Se Romi edhe Julietat shqiptarit nuk i ka hije. Shqiptari as Romin se në botë asë Zhulietë se mborë, asë njonën, pa e abë zorë me e mitu, pa e ka kotë se s'janë dvetat. Haraj e mëraburë, haraj e vladhë jam i dashurë, ti si këtë dush me e mitu di kanë, e mitoj e Ramën e dhe Salinë, se këtë ditë i të ka dhije, këtë ditë të ditë janë të tëtë, këtë ditë të të janë, ama muë, për të atregoj, për të abaj me dhije, se Kirill edhe me të dië, sa mundësh me mbo, aqë mundësh me mbo, është mundesh me mshëndru në Maksim Gorki Këtë Unë jam aje shka jam Unë kam lindë edhe vdes parate që po e flasë Edhe kam lindë edhe vdes parate që e kam në gjuh Allahu gjëlle gjelalu Ta në Kurani Kerim Wa ma arselna min Rasulin Illa bilisani Kaumih Ska për nga marë që e kemi që më një popull E kemi që në gjuhë në huj E kemi që në gjuhë në ati populli Në gjuhë në ati populli Allahu ka çupt nga Ballar apo tarabet arabis me fol. Khoj ka çu te çifttarët shqiptar, shit shqipt me fol. Edhe asaj gjëa duhet me i dal Zot, se djua është prej Maghribe te Allahu xhallej zelalu. Prej Maghrib es pjesë e Maghrib es api, pra te dur sa kultivoish. Ate dur si asaj dur si dilë Zot. Ate dur si mësoish sunet tan, edhe ta mbroish bile prej djuvet huaja. Ta mbroish prej djuvet huaja te sile ju, vajshë, edhe me te njëjtën kohot ta mësoish djuvet huaja. Pra, ta mbroish prej djuvet huaja ta mbrojsh dhe me thonë prej zotrive që më gjuhën e hujë ta futin shërin mrena që jam zësh gjuhë të huja me i mbrojt prej shërin të ative sa Rasulullah a.s. me në të allë me lugat e kaumin emina sharrahum ku që mësën gjuhën e një popullit mbrojt prej shërin të ative ku që mësën gjuhën e një popullit mbrojt prej shërin të ative gjuhët e popullit vët hujë apo i fusim nga dhe me shumis mrena po, qka po fusim prej gjuh Shari në ative gjuhë e për e fusim mrena. Ashtë e nërtej që për e fusim shari mrena. Dë me amësu gjuhë të popële, popëleve të hujë me umbrojt për e shari, njerës e të tonë prapë kanë kuptu, lave jam i nderua. Si e kanë kuptu? Me amësu gjuhën e hajnisa? Me pa filmin e Gjënvejnit, edhe me pa filmin e Juli Brenerit, me pa filmin e Gjën Taravoltërës, me pa aland, filmin e alandelonit me pa filma kriminalistike qish veve banka me pa filma kriminalistike kriminalistike qish vrat njerin banesën e vet qish bulpat e blicik në dhomen e banesën zvet qish veve shtëpia me një ven natën qish njitët njeri për tërkuze me ushluz dhomen e huj me pretek se këto pun që shtu pëndonim e ta njën të nko a i cunë e shka kur këtë pun se ka pas njët me bë me u bëmë susja saj me ditë se shka me bëmë kratë 90% e filmit, qëllimi i filmave këtë, në veti. 99 këtë në veti. Pra, huja, në e kanë me vete. 90% këtë e kanë me vete. Trajoni u huaj po mësohej me ama çka po futi mrena. Un po thras me imsuj jute uja, po jo le kompjuterit. Un po zgjat po thras im nën islam me imsuj jute uja, po mësoj anglishten për gjuhën e tregtisë edhe edhe edhe literaturës së ekonomisë, se si ato me ato hënte para, te para djem për këtë anë. Të para, po jo me mëzu edhe ma gjupishtën s'ka problem, po jo me mëzu ma gjupishtën me i përkëzi kangët e ative, se da, ato mo, na i tërheken vëreqen, tha, e, qave aslat gjopë a përkëzipin e vemo. Kje i kangët e tona mo i banët, ju po këdoni sinavish, po i këdoni shqip. Qka, <të> qka, qka, qka me, po asha i kombik, qka të ndojnë kërini, kam po e dojmë ta tu. Kangët shqip të përkëzime prej ma gjupishtësa, A mos po ndron shipën ai gjali, çka po jam thim, edhe sulli po jam son thimin ship, jam në Tandskina. Jo, a vaj po godon se shipa po më thua? Jo, ai çka mëson Nikola Karevin ship sa më thul ship. Ai sa më thul ship. Pra këto gjona duhet filtruani herë për gjithmonë. Edhe mos me ard mare kurkuj prej punëve të cilat Islami i ka vënë bazë, se ka kaluar në Xhjim shekullin më sparkti ku njerëzit janë turpnuar prej haxhit. Jan turpnu njerëzit prej Ramadanit, jan turpnu njerëzit prej Xhullo, jan turpnu njerëzit prej Ramadanit, jan turpnu njerëzit prej fara s'tej gale s'fe. Edhe tani kur jan turpnu prej një raste, kanë fituajmë senë muslimanët bashkë këtu. Po na muslimanët bashkë këtu, se pi për Islamin nuk kontribojnë. Nuk u bënë ushtar i kësaj fe. Ti jetë meta një fitatë si ato çerta xhe, Gjermani, oj Gjermani, ha. Ah, Gjermani. Çka gboj? Çka gboj? A i ka punu, e pa u kru, u u murë ndash. Po për dhe me në të të cilin jemi në asët, shka ka po e Gjermani, a thu. Në venin mënsër, kush nuk e di gjografikë të qishë ku a mënsërri, ashtë dhe Republikë në ordra i në Vestfale. Do më thonë, a gjekua është Dortmundi, a gjekua është Hageni, a gjekua është Dizildorfi, a gjekua është Oberahozini, atë i me një ven të shku për Osnabrika, ashtë i qitetë e ka en Gjermane të shkojnë haqë, a gjë. Në një vend e ka emë në emërish në Hollandi. Kush nuk e di geografikisë ku ashtë ashtë në lingjë në Hollandi. A gjë, gje, gje Hollandezë të shkojnë haqë. Ash një kishë në form kulti e kam të shëndruar në Amsterdam, a gjë Hollandezë të shkojnë haqë. Kush të dhe Amsterdami ku ashtë për pleqët, në verë në Hollandië të kërë qitetë shtetit. A gjë Hollandezë të shkojnë haqë. Për shkurti, në gjasht më të vene në Evropë shkojnë katolikën në haqë në gjasht më të pika në Evropë janë të shëndrua katolikët me bo haqën papa në që të gjasht më të vene akon gjasht më të haqën lënë këtë rishnika që ki papa jetën në Evropë të ontë janë të umaru për e falë se me falë në Evropë shkojnë për dhe në tërpë unë se di kur shkojnë të njërë në Evropë përë në pikë që duke me bo ha Nën si kjo, po dojmë avon 1 pateton se këto që nevojin edhe me dot. Po ku mendojnë për, për sërnipat me içit ndrit, këto sërnipat e tonë a janë evropë nga insektumë shkumë me një vendhat, jashtë mbrojën e mitën që kanë të shkuan. Të ndërua, o jomafia më ndërua, çohuni çohuni prej giumit o shqiptar. Çohuni prej giumit o njerëz të kësaj fete moderne, trazoni dunë vetën në fërnë të cilën jeni. Dunë fërnë yuba të çir që doin vetëm. Cert padoi vetën. Çi shpërdojmë cert vetën, e po duhetu thon pa fikë rezervë hiç, se i tutemi vetëm Allahu dhe lëxhelahu ve jelleshallahu. Nuk ja ball frikën njerëz që me ka mendojnë fare. I tutemi krijuesi i tu në më korkuj. Ortodoksët. Ortodoksët. E kanë fjalën për ortodoksët shqiptar? E kanë fjalën për ortodoksët shqiptar? E kanë bind të palën shqiptar tonë muslimanë se ne jemi vëllezër edhe kjo punës gëzër me u lëhatë kur, të ju përë përë, ku shë lëhatë? Muslimani shqiptari ka bindjet, se si të folë njëri shqipt, edhe a shqiptar, a shqiptar, a shqiptar, a shqiptar, për zetit, rizat zëti, rizat zëti, ku shka Allah, ku shkë njef, ku shka arë me abët, me u falë, këtë se për jasë, ta s'ka në natë njezit me i dipë të gjona, ku shë lëhatë? Elëhatë i greku, el Eluhati kar kar kar Karaman Lisi A Eluhati Edhe shërptorët e ti Harun dhe ka qërë shqiptarë Shka folin shqipt Harun e morën dhaun para veti Edhe qka ba dhaun dhaun me veti I këthin ujnat përpet I këthin ujnat e natyrëshëm përpet Ne emni me ku i këta e banë Ne emni me këpit A të njerë dhe dojnë kombina A dojnë kombina i... a, a kështu kombi duhet a Kombi nuk duhet kështu, kombi duhet ndryshe, duhet kombi kërta duhet gjohën tënde, duhet gjohëta gjohëta jote kërta mësojsh atë, edhe kërta kultivojsh atë e tja mësojsh fëmiut, edhe të i fëjsh atë i se këtë gjohë që e ke, e ke, prej Allahu zëllë zëllalu që të ka kriju, se mësë në më pasdasht a i kishe folë ndryshe, Allahu Ademit a.s. ja ka mësu gjohën tënde ka thonë, wa allama adamel esma'a kullaha. Të gjitha djhutët që folën sot i kanë ditë Ademulajelajimi. I ka fol, i ka ditë dhe i ka fol. Thon. Ka thonë, "Ja Rasulullah, a dhemi si i ka ditë gjithë djhutët?" Ka thonë, "E ka ditë Ademulajelajimi edhe forterës siç i thonë me gjithë bakraçën në të gjith gjitha djhutët e botës." Kështu tha Rasullullah sallallahu alajhi wasallam. "A dhemi baba i njerëzive ka ditë çish i thonë na forterës edhe bakraçës në të gjitha djhutët e botës?" Kanë thonë ja Rasulullah Çka ka dit Adem i Halas ai për këngjuesve, sa e ka ditë emrin e atij xhan, emrin e babas atij xhanit, çka se din kë ka bab. <tipot> Fa Adem jia ka mthua Allahu emrin e babas atij xhanit, çka se din kë ka bab. Ka çka ditë? Çka kemi un këneu më tepër? Du u zhvilloi e kultivoi në Ukrainë, po mos çka më për u raket huajt, se më na shlu Zoti. Të mfalni. Me nashlu dhoti gara me bëhë kush postit huja ma shumë. Shka ta mërmeja, kush ma shkonë? Kush postit huja ma shumë, kush ma shkonë? Po unë të afut i turqishtën për 24 orë. Po unë të afut i arabishtën për di gjumaja mrena. Unë të afut i germanishtën mrena. Unë t'i di nja njëzet e kusur mi terminët e gjua dhe gungavishtën sa gjë matonë, ka ato qangë qëngishtën, matonë të afutin popullet bëj helashtë. Po jemi të interesuar që atë fjallë të cilën e folmi në këtu, të folmi pasër në gjuhën e gjemotit që e kemi të do sot të kultivojmë tonën. Ama ja dhe në arën gjamin nga gjitha me kazumësim, në henën e manësipimi. Me ja, prau kisha propozu që një të bimë si kisod, një manifestim si kisod i do atë haqive, një, një kësi të bimë i, i shenjë për muslimanët një vitë për vitëve apo për vitëve, Tëma të marë, gjitha fshatrat me një vend, ju ka gëzojmë nasa si gëzohet njeriu. Ti ka gëzojmë botën se ne kur të gëzohemi së vakut fitojmë. Ne jemi të zgjufto, ama gëzimet e, e tona janë ibadet. Na për gëzimet tona shkruajnë me like te krai i djallës për kë të gëzim tëma. Shkaq shkruan me like-et atë natë. I kanë shkruar dur trofitjet. I kanë shkruar dur trofitjet apo? Se çka po gojmë na, te rishti pas Miçelë mbyllën Adelina far në Prishtinë më ka vënë kaq dhusë sa jeni gabim. Sa ja kështu durim e çeni ju. E tani ne aj kemi të dur trokit dur. Dur trokit ja xhamatin ndërshëm. Nuk ka as tonat i muslimanit. Ës surneti afi çit ka bën kët hall. Ku shikar rreth dur në sa se kët bot. Dur ku shikar rreth ti. Un po du më unda predikoj apo i, i bëj punë atis me viaimi çart ajo. Un po du më unda predikoj apo i bëj punë atis po i llo. Çish nash? Para e har në sipërfaqe të tokës durt i kanë rënë farauni edhe ushtria e ati kur i kanë gjuajt muslimanët në Zherb. Para e har safte mkedbohet janë rënë durt në Egjipt kur ushtria e faraonit me faraunin i fuz muslimanët në Zherb edhe i rënë durt. Këtako e shpjegon Kurani i Kerimi në suratul Buruj. Tala qutil aصحاب الاخدود اذهم عليها كهود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين Që hodë, e kanë bëhë gropë, e kanë bëhë hendek, edhe e kanë gjithë zjarin ta, i kanë hodë muslimanet edhe i kanë rrejt dhurët kapo gjegën muslimanet në zjarin, dheri sa e alë një nonë me një fminë, me një foshë një në prerë, në krahënorin asaj edhe zdeshtit bjerë në zjarin për hirë të të rukit, a i kishtë një djarë që kisht linë fa, oj nëna je me bjerë në zjarin se e vërteta me nëna. Bjerë fa, hësë drejta se e vërteta me neve, kja është një prej trefmive që i kanë full në kra. Hësë fa, bjerë më zarmë, se nëtë vërtetën me veti për e bojmë. Gjëmot, si të kinin jetë me razh i kun, binin Gjenevë, se nëtë vërtetën me veti për e bojmë. Binin Hagë, në Shtrasburë, binin Mëselini Para, se nëtë vërtetën me veti për e bojmë. Shkoni binin Bruxelles, se nëtë vërtetën me bojmë. E kur shkoni me Te qendra e paktit NATO më të harroni para se të shlohet helikopteri për xhomi me këshill. Keni më parë një ndërtesë, një ndërtesë shumë e bukur ndërtuar, ama e ka formën e kriçit. As kriçim çaf. Ndërtesa e kriç, por shkak sa ato që punojnë në rrena janë ta sa i the, janë ata i kriçi, kalbrejt atësh më pat kanë drejta se janë të menqurë, kanë drejta se janë të shkolluar, kanë drejta se janë intelektual, nuk ju dhe në marë me shku në kishë ditë në shtunë, koli 169 kg me hanëleurën e vetë, nuk i vën fare tërpë bimora të dikolla të vogli, edhe me shku ditë në shtunë, me falat pal, i badetin e vetë, e neve, neve, shka në vënë marë, neve në vënë marë, me shku të gjumonë se une magjisë të në fizikës, e ekonomia se politikës, au ne advokati, skuam me kamufal në ja xhami, au advokati mallti, e ke, po, kjo e ke së gjuthë, drejtërmogreke apo, drejtërmogreke apo. E ke së gjuthë drejtërmogreke, mos e ke së gjuthë Albert drejtëne Muhamedit aleyhissalatu selam. Mos e ke së gjuthë për drejtëne, drejtëna Allahu Jellaluhu u Jellaluhu, apo drejtëna mogreke kam dhunës me inxhami. E drejtëna mogreke kam dhunë ti më me inxhami, edhe nçishe më mat laf tanena, af tanena, e thilet saf yefra. Kure ke vendosë, mi vendosë problemet A drejta rrimo grekit Kanë su me shku për shemë vërn haq si, si kuvara, si gjeltora Si hagjia, si, si, si, si, si kazangjia Si balona, si odhekta, si vodica Si pilota, për shkat ka qua gje Edhe me arë mas hadit Me haru se ti qi shkove në haqja Mje këve, a shka këve Me haru se ti Allahut Ndëroj qitë qënë qave A si politikanë, a shka këve me arru sa lau ti e të nderoj, që të qënë gjabë edhe me thonë, o, zotë, unë pra mësova, atë që e mësova, po ti, shë zotë, jemë, unë të adoroj, edhe du, edhe të besoj, edhe do të kultivoj këta, se ti mënderove muë, më fuët e në shtëpijën të ndër. Në shtëpijën të ndër, për e abangjime, kush ka hi të ritash? Për e abangjime, kush ka hi? Që të që të i dë, që të, që të që i të, që t Pra haqia u i cili shkonë simet kin qabe Në shtëpijë në ku i minaj Hinë në shtëpijë në Allahu Gjelluhu, Ku Allahu i madhërushëm pagun me 100.000 Me 100.000 pagun Pra që këk një hosë prej shokve ton I zatejti do njerës në qabe të ble E dini ju mos të shka ble Që mente Që mente Të po një haqia prej rastinëve ton E e pytëm në viti nga dhe të tre Ableve kongë, sa po, sa more, sa dhe dhe qenë kile, po s'kish po, mo aja ropë. Qemente, a si, jo të mparë në qemente, usë je malë. Usë je malë, për me, a, usë je më le me lije? Për me lije. Usë je malë, mal. fa, do të marë, me ke, sa sa, me ke do të ketë a gjem, mu të lakë, do ketë a gjem. Dhe qenë kile qemente, për në kryje, me lije kryje, gjë motin dërshë m me pare 14 haqillike. Do thot, kush, uspea, kush e uspeje, pre juve me i prun, diqin kile konë pre a gjithë. A i njeri, kur ta shethin graf me pisha e ka ta këtu, për 14 vetë në gjithë e ka haqin në garantumë. Qushtu do e dojnë qabën? Do qushtu i dojnë të ka këtë mekës, e njoni pre a gjive një hoqë, pre i shumë veton, i than rrugë, ta gjithë në di. Haqë vetë pak në mëmë stilona që du për di shka, Pas ska, fami i pazarlak vogël sa i m'ngjit me katarapës, bomir mi vesh. Ai hoxha i tha jo. Nuk do të vim me ndihmuthë. Pse, tha, do të çojteni tregtar tha, ti më ia dhon një gjogë po ti je ka 100 mijë, tha, ke ajësh problem me shtëpi këti. Se s'ja gjoki. Ta ku? Tha at më bue. E çojtë dera qabët edhe e shtinim rena, tha, çu to me 100 mijë tha paguijnë. Çu to tha paguijnë me çu to kanë blejë. Pra gjëmati ndërshëm, ha gjitë ndërruat si vend që shkoni, edhe ato që dhe shkoni në armëri, largonu për i sokaqeve të mekkës, largonu për i duqanave të mekkës, largonu për i sokaqeve të medinës, largonu për i bazëve të rektarët e trektarëve pakistanet, e ose trektarëve të Banladeshit, largonu për i trektarëve të indijës, largonu për i prodhimit Hongkongit, largonu për i prodhimit Tajbonit, se të blesë të z do të thot të pagu është minë që një me nja a të blejsh në duqanin e mekës do të thot të vizitoj Shonkongin të blejsh në duqanin e mekës të vizitoj Shonkongin eta është politika e rejë për a hajjive ton edhe hojalarve politika e, ha, e vjetër e hajjive e hojalarve vjetër edhe veprimi hajjive të ri o gjefini se kimin nase me blej hajje po me lanë dhe një dinarën me lanë pakë si qkojsh hajje kanë tonë hojalarët A mësej një shka Prej zëmërës një shka për mësej Që ta është të thëmë pëjmenës kur gjojit Prej zëmërës për, për, për ta thëmë Nëse kje dëshirë me lënë një shka Nëse kje dëshirë me lënë një shka Unë e maj pa diturin shqiptarijan Maj pa haftin shqiptarijan Maj pa shkollumi Ama mi qime paset mi vende Muj me të gjithë ku milon parat të to Me halot e mija Qa të parat e ati duqonit a gjithë Duqonit me ilon këtu me ilon se tash për tash më mentalisht kejt dhënjoja më se e prishim nga shpijen tërë e prishim nga unë për shemë vërë qovë e gjega plemen së mdullë, tërë e gjega arin së mdullë e gjega amarin së mdullë, tërë e gjega koshin së mdullë tërë e gjega shpijen bibliotekën tërë me qita për të mi kejt i kam gjeg janë që kejt dhënjoja me lante unë të tipu dëmjë ilona ti e t po të kaldojnë një latë, që ka abonë si vetë në aeroplanë me s'divedve, në vijen Stambol Gjida, bo ki, ki, kjo bisedë, divete kanë zhvillu një bisedë në vijen aeroplanit Stambol Gjida, si vetë. Njërëni, arat, i Saudijës, me shami kruqe, edhe fustangë, e ka pytë një njëri turk, qëtetit turk, i nojt, i ma, fa, sa, sa ka da shtetit turqijës si vetë pare për punë të mrenshme, e, Chtetit, shka ka mjë odhesë, ministri punët më nëshme. Ajë tha, uh, doksan milion dolar. Qa gjë dikun të të dhët milionë, në nëzë milionë, a shqivën, dikun. Tha, doksan milion, nëmë dhët milion dolar. Ajë di të ngu kejtë një, kjo kërgjën, për, tha, përgjëgjën atë i qetrit, po për, du mi avlon, atë përgjëgjën atë i qetrit, atë i me shami. Tha, mi gjajem si vetë qashka vëzë e qapë. Më gjajam ta si veti ka dhon 90 milion dolarë dhe qëtë E ti a di ku jetu shku me bohaqin Ti jetu shku me bohaqin Ta ishka i ka dhon 90 milion dolarë dhe qëtë E tani ti dhemi marë të mikta, të mikta Të mikta qëtë ka vetë, ka në vetë qëthi Përëse kërë shkoj isha gjë e nëzë kimi pa gjemë Shka ti kanë sëni kia athi markat vetra Athi shka ju ka dhonë mëba Ti kërë shkoj isha gjë do pak dhuti të nëndu që janë bleqa si ka dhife për gratë e të lo pak dhishka të lo, unë për të ka uzoj në mozën në qave, nëshin nëmi me një, një amba jo dhinore të nëndu që janë nëshin nëmi me një këta ta kishe të qartë se unë jam të svegu dhinë këto këta ta jo, jo dhinore që ka i lënë të jashe nëshin nëmi me një si të kishe melonë dhishka, ka ku melonë këto gjami a jote ka nevoj Studentat e tunë të tovë kanë nevoj Universitetit njot kanë nevoj Shkolla jote kanë nevoj Gjamiha jote kanë nevoj Katunijot kanë nevoj Ruga jote kanë nevoj Shëndeti kanë nevoj Invalidat kanë nevoj Ndonsat kanë nevoj Pletoria kanë nevoj Ndrimi sistemit kanë nevoj Shka mos kanë nevoj Këto leja to Didi nërdi Ska problem Mështë shko me bo gabim Mështë shko me bo gabim Edhe e fundit Hene e fundit Anë i bane pra gabimin Bane, lejtëra një marka gjë Kër të vishë këto A të tesha që ka i shofin a bitësullë Ti më kurë si shakë, asullë A këtë i qaba, pa për së kokë Këtë asha gjënë në këtë u bëjtë Gjimë për së kokë i vishën pi qabë A këtë i pa të këtë Gra, ta marrë menja se për një meqat ka di pëntone Gjishka bojnë në tanë Unë për të kalë zëjtë Se dhila Se dhila mi milu me në tijet Këjtë Allahu në gjëllëgjën e luhu, vë gjëllëgjën e lusim. Neve në ne emnin e ti, mësëpar një mazërejëmohë, së të ka buzë në i ban kapë e lusim. Hajive të cilët, prej gjitha onëve të botës, prej gjitha nëgjireve, prej gjitha kombëve, prej gjitha, prej gjitha mileteve në du njohë dhe të të bojnë më një salë. Ajo salë e ka emnin, nuk sal kongresi, ajo ka salë kongresi, nuk ka salë sal politika, salë sporti, salë koncerti, është salla e rahmetit Allahu Jelle Jelle. E ka e në rapat, salla e shklu me, e gjanë me 5 dhejtë në 100 kilometra, dhe të buon 5 milion njërës me i thonë Allahu Jelle Jelle, u në falë. Mu për këta, ju për këta, në falë e o zërë. 6 dhe të veqë, gabime për ditë. Kemi arë këtu, kajtë për që ketë punë në falë. Edhe mos harojnë amanetim, të silim për javarim qafë për i kurë bon, kur të javarim qafë, Kemi arme në i falë, ama kemi arme në i falë edhe atë është e kemi të shpia. El haqë, më dhëfurën lehu, wëllimë në istedhë fërë lehu el haqë. Ka thonë, ka ja me marion haqëja, është i falën, edhe i falën është a i që haqëja për atë e lutët. I falën është haqëju, edhe a i që haqëja për atë e lutët. Pra, në varë, në që asë, e se na kemi nevojë, na e mi mëshë, e ke për që të shqiptarë, pak. Si të keni një të rëzëmër, i thuni Allah u nërafa to zëtë. Mëse ban që huj të hujë të vinë ati. Qështu? Mëse ban që të hujë të vinë. Sa atët hujë nuk të vinë me vrejtu, atë e kanë shtravu. E si dhe që vinë me këputë, se për me shtravu e kanë shtravu e kanë bërbat kërën, që i me ti e kanë bërë. Shtu dhe që vinë me nga ma të ne ma të.